Välkommen till Svebb TV och det program vi kallar Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Vilgert. Idag ska vi prata om ett väldigt allvarligt ämne och det handlar om de apatiska barnen. Med här i studion för att göra det har jag psykiater Thomas Jackson. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Jag ska säga det när vi går vidare att vi har ett tidigare program som är från slutet av 2017. Det är lördagsintervju 16 där vi talar om de apatiska barnen. Och det som har hänt sedan dess är att nu har flera av dem som tidigare var barn de har trätt fram och de vittnar om de övergrepp som de har blivit utsatta för. Och Det här är också det som Thomas Jackson har uppmärksammat under många års tid. Men som inte har tagits på allvar på det sättet som det borde ha gjorts. Du berättade innan vi satt oss här att det, i den stunden när vi sitter här så är det 100, kanske 150 barn som, som misshandlas på det här sättet. Korrekt. Eh, jag fick höra det. Jag tror att det var i Malå efter tio att de sa någonting att Socialstyrelsen har berättat på förfrågan för tydligen att antalet apatiska barn som ligger i matas förmodligen att de gör eller om de bara ligger i sängen tysta är runt 100 till 150. Och det är något som faktiskt tar tag igen. Speciellt med tanke på vad vi vet om de här så kallade byproxy övergreppen och vad som har skett med bland annat Anna Hitt och Närmin som har framträtt i magasinet Filters reportage om barnen. Men när jag säger byproxy övergrepp, vad är det för någonting? Byproxy innebär att det är en närstående, oftast en mor eller far eller vuxen i barnets närhet som gör barnet illa. Det gör barnet illa i det här fallet när det gäller med lingering byproxy, alltså tvångssimulering Genom att uppmana, hota eller faktiskt slå barnet till tystnad. Jag tror att när min en av de eh, unga vuxna idag eh, redogjorde lite för det att hans pappa hade slagit honom i nacken hårt. Och det här är så alltså barn som blir slagna till tystnad blir slagna till apati. De blir svält svältna eller de svältes till apati. Mm. Så att det är skakande vad som kommer fram. Det är, jag vill nog säga det att det här är något så pass allvarligt och så pass stort jag tror aldrig att det har varit någonting liknande i Sverige eh, någonsin kanske. Mm. Eh, alltså någonsin, jag tror inte att det har varit en sån situation som är så bottenlöst eh, tragisk som det som vi nu ser i Sverige. Och eh, de flesta områdena i samhället är ju engagerade i detta. Det är allting från journalister till hälso- och sjukvården till politiker till kulturella etablissemanget. Så hur ska vi hantera det här nu? Och när du säger engagerade, för det problemet är väl att de inte har engagerat sig på rätt sätt utan man skulle nästan säga att de är ansvariga för den här katastrofen. Tack för det. Mm. Det har ju varit så att, att alla de här som jag räknade upp har varit engagerade men de har varit engagerade för att skada barnen. De har alltså engagerat sig i att eh, skydda föräldrarna. Mm. De har sagt på grund av Sveriges Television och Sveriges Radios rapportering att föräldrarna är oskyldiga. Så etablissemanget i Sverige har alltså skyddat de kriminella, de vuxna kriminella, de vuxna förövarna att de, att de misshandlar barnen. Mm. För du har ju velat skydda barnen och du har ju blivit anklagad för massas saker. men ditt, du berättade sist när vi satt här att din drivkraft det var att de här barnen fara illa. Och i, i det, det BBC-reportage som kom fram då, de kallade det här för The Sweden Mystery Illness. But it's only in Sweden that these symptoms have been observed in hundreds of young asylum seekers. It's very, very strange. Why Sweden? Är det så att det här bara förekommer i Sverige? Ja, det är bara i Sverige. Det finns en risk att det sprids över världen. va? Jag såg någonting i i Australien. Men det jag vill bara betona som du sa att eh, konsekvent från första stund så har min hållning varit att skydda barnen, att hjälpa barnen, att informera socialstyrelsen Eh, journalister och andra att vi har diagnostik för det här i England. Jag har jobbat tio år i England som psykiater. Jag har gång på gång sagt att detta kallas för induced or fabricated illness in children. Och Vi har alltså guidelines, vi har vägledning för det i England. Men när jag kommer hem hit och berättar detta så stör det den agenda som vissa aktivister i barnläkarföreningen har lagt upp och vissa journalister, framförallt eller Hamas. Mm. Jag stör dem och då hoppar de på mig och, och, och utmanar mig på det mest avsjuvärda sätt, va? trots att jag försöker skydda barnen. Mm. Jag säger också, Ursäkta om jag fokuserar för mycket på det, men jag säger också i Svenska Dagbladet den 14 december 2005, när jag för första gången trädde fram offentligt, att jag vet att jag kommer att få svårt med min karriär i Sverige när jag säger detta. Men någon måste tänka på barnen. Vi kan inte låta det fortsätta så här. Och det sa jag 2005 redan. Så det, det här är ju 14 år sedan. Där har pågått i 14 år. Det berör kanske tusen barn eller kanske flera tusen barn. Jag skulle i ärlighetens namn uppskatta att det kan handla om i alla fall 3-4 tusen barn. Varav några kanske har avlidit. Vi har vissa rapporter om det. Jag har ringt Socialstyrelsen och frågat ett par gånger och de kan inte utesluta att det har varit dödsfall. Alltså barn som har svultit sig ihjäl. Mm. Och det som de här barnen som nu har trätt fram. Det de berättar är då alltså att deras föräldrar har tvingat dem att förfalla apatiska och sjuka och sen så har svenska läkare kommit och gett dem den här diagnosen och de berättar också att de har legat där och undrat varför säger inte läkarna. Nej till detta. Precis. Och låt mig betona en sak som är oerhört viktig här. Och det är det att om du får kommandon att ligga stilla tyst, och eh, om du får mat genom en sånd, och du inte får tillräckligt med mat, så blir du på sikt svårt apatisk. De, de blir sjuka. De blir sjuka av det. De blir apatiska. De blir resignerade. För de har sån enorm ångestnivå. Dag efter dag, vecka efter vecka. De har ingen som helst kontroll på vad som sker. De mm. vet ju om de, inte om de får mat. Om de får mat via sonden så tittar de kanske oroligt på den vuxna: Får jag mat nu eller har jag gått upp i vikt? Och det är det som man har hittat. Och eh, även när min skildröva. Så det är, alltså, det är en ren humanitär katastrof. Och det sa socialdemokratisk migrationsministern Barbara Holmberg redan 2005-2006. Hon hade helt rätt, detta är en humanitär katastrof. Det har mörklagts av Sveriges Television och Sveriges Radio som har lyssnat på en amatör vid namn Thomas, som inte har den minsta akademiska utbildning mm. inom medicin. Vi jämförde faktiskt Gellert Thomas, för du kommer tillbaka till Gellert Thomas, Han har drivit på det här och han har tryckt medierna framför sig kan man nog säga och han har skrivit böcker där han har utmålat dig på ett negativt sätt. Men vi jämförde faktiskt honom med Greta som är ett exempel på en annan person som inte behärskar sakfrågan men som driver sin agenda. Och eh, vi, vi kan också se hur en, en eh, forskare uttrycker sig kring det här jag tänkte vi, vi kunde se på det klippet där Carl Salin, Carl Salin som då forskar vid Karolinska institutet, vi ska höra vad han säger om det här. Jag tror inte att någon av de här två förklaringsmodellerna ensamma kan förklara hela den stora mängden av barnuppgiftssyndrom som vi har sett i Sverige. Utan det krävs en ytterligare förklaringsmodell som ibland brukar kallas för en kultursjukdomsmodell som innebär i korthet att man. En psykosomatisk stressreaktion som får fäste i en speciell kontext och där fler fall insjuk. Han kallar det här för en kultursjukdomsmodell. Hur skulle du bedöma hans utlåtande i det här? Ja, alltså. Du tar mig faktiskt lite på sängen när jag ska försöka formulera någonting om, en, om ett sådant utsikt som Salin kommer med. Det är ju en eufemism om vad som sker. Alltså en, en så att säga en beskrivning på ett, eh, ett sätt att han försöker undanhålla denna avgrund av tortyr va, som barnen genomgår. Att kalla det för sociokulturella förhållanden eller psykosomatiska sjukdomar, det är rent dravel. Och jag har skrivit till Carl Salin 10-15-tal gånger. Han svarar ju aldrig. Eh, jag är säker på att Carl Salin vet att detta är vad man kallar för tvångssimulering. Jag är säker på det. Jag har skrivit det till honom. Men han skyddar några. Men vad skulle hända om han gick ut och sa att de här föräldrarna är bedragare, de, de tvingar barnen till det här för att de ska uppehålls till stånd i Sverige. Vad skulle hända med honom? Kan han göra det i den forskningsmiljö där han befinner sig? Nej, det är omöjligt för honom. För att hans handledare som är professorer, jag tror att det är bland annat Engström, Ingmar Engström och, i Örebro och jag tror att det är kanske är Per Delius och några andra på Karolinska. Det är alltså hans handledare som inte vågar träda fram i med media. Utan de skjutsar hela tiden fram Carl Salin. Han var ju också den som blev intervjuad av BBC. Varför är inte professorerna fram och intervjuas av, av BBC och sola sig i BBCs glans? Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Eh, om Carl Salin skulle säga nu som det är vilket status offentliga utredning öppnade upp för år 2006. Och som både professor Feldman och professor Brian Lask, Judith Lebeau och andra säger att detta är än bara proxy. Detta är tvångssimulering som egentligen inte har något alls med simulering att göra. Det här är alltså övergrepp, man borde ändra namn på det till kommandosyndromet. Gör som vi säger, stå på ett ben en timme och om du inte gör det så slår vi dig. Mm. Ligg nu ner en timme eller två och när de kommer så får du inte säga någonting. Om du gör det så slår vi dig, då svälter vi dig. Det är det det handlar om och därför blir de här barnen så skadade, så traumatiserade. Och Jag tror att om vi tittar på Anna Hitt som har eh, verkligen visat stort mod att, eh, att framträda offentligt nu i magasinet Filters utom ordentliga reportage. Så hon, vad jag förstår blev hon aldrig sånmatad. Det är alltså barn som är oerhört mycket sämre eh, än vad Anna Hitt är och eh, man är, Man är mållös över att Karolinska institutet och Karl Salin fortsätter att undanhålla detta. Det här kan bli en stor skandal för Karolinska institutet det kan faktiskt haverera Nobelpriset i medicin. Karolinska institutet är de som ligger bakom att kalla denna barnmisshandel för en sjukdom. De har till och med gett en diagnos, F33.2a tror jag att det är eller om det är F32.3a, som en specialdiagnos då för en okänd sjukdom. Så det är alltså med i Socialstyrelsens anvisningar att sätta den diagnosen som om det vore en sjukdomsdiagnos. Och barnen är ju oerhört sjuka, de är ju oerhört traumatiserade. Men man kan ju inte sätta en sjukdomsdiagnos på någonting som är ren och grov misshandel man lurar ju allmänheten och forskningsvärlden. Mm. Men du, så du menar egentligen att Nobelpriset kan ifrågasättas om man inte ens kan hantera forskning mm. i en, en sån här fråga, hur ska man då kunna bedöma annan forskning? Ja precis, det, det, där står det huvudet på spiken. Det är alltså, det här är det här är för stort för oss att sitta här och prata om, det är för stort för politiska partier. Det är faktiskt, jag tror att Mattias Göransson på magasinet Filter han sa det att när de kom in på det här partiska barnen som den först med ville skilja som någon form av mediehaveri. Så kände de att det här är något mycket större. Så tanken svindlar när vi står inför. Eh, detta eventuella faktum om det kommer fram, jag tror att det är så, det är väldigt många som tror det, många sjukvårdspersonal också, att det är 3 till fyra tusen barn som grovt har misshandlats år efter år, sånmatats till dödens gräns, alltså med för lite kaloriintag och samhället ser bara på och det sker med skattepengar. Man gör friska barn sjuka med skattepengar, hundratals miljoner, det kanske kostar över en miljard det här. Andra ungdomar som behöver psykiatrisk vård, de får inte eh, besök vid, den poly, eh, vid, den, vid polykliniken där de behöver gå på grund av att svensk barn- och ungdomspsykiatri håller på att misshandla barn. Det tränger ut personer som verkligen är sjuka Korrekt. från sjukvården. Korrekt, och jag vill säga också att, att eh, jag blir så upprörd, eh, alla eh, Kära nationalister, ni vet ju om att jag ser nationen som ett villkor för demokratin. Men jag blir, jag blir rätt förtvivlad ibland när jag läser kommentarer inom alternativmedia att man talar om bluff för de här barnen bluffar inte. Nej. De är utsatta för grov tortyr. Men det, det är så svårt att få fram det budskapet för Sveriges Television och Sveriges Radio har ju havererat hela den kommunikationen. För att förstå det då, det du säger då är att barnen simulerar inte de bluffar inte, nej, nej, nej. utan det är föräldrarna som bluffar. Ja. De, de blir ett, ett verktyg i ett bedrägeri som Korrekt. drivs av föräldrar. Och det finns andra personer runt här som också är med och tjänar pengar och får anställning och uppdrag. Så det är, det är, en, det är precis igen då den här typen av maskineri mm. som, som aldrig skulle vara möjligt om det inte var skattepengar som Nej. drev det här. Nej. Exakt, det är skattepengarna som driver detta också. Titta på alla advokater som har utnyttjat situationen och är ombud för de här stackars barnen. När de står med föräldrarna och det tysta barnet och tittar på barnläkaren och kräver att en sån ska sättas. Det här är något som advokatsamfundet måste ha en konferens om. Eller så advokaterna har krävt att, att barnet ska behandlas? Ja, barnläkaren ja. blir jätterädda om advokaten står där och pappan och mamman säger Vårt barn svälter, om inte du gör något nu så ska vi anmäla dig och det är ditt fel om barnet dör. Så barnläkaren kommer i en väldigt svår situation mm. och eh, speciellt om det är en advokat där och skriver ner va att barnläkaren vägrar sätta sånd mamman och pappan förklarar utförligt att barnet kommer att dö så att det, alltså det är sån tragedi va och allting handlar om den här jag brukar aldrig svära, och du får klippa bort det med den här förbannade journalistiken från Sveriges Television och Sveriges Radio. Så Sveriges Television är huvudansvarig som Definitivt. du ser på mediasidan. Ja. Och du har nämnt Gellert Hamas också som mm. har varit deras journalist som inte kan någonting eh, mm. om psykiatri, eller i mm. varje fall inte har någon Ingeting. sån utbildning. Han kan ingenting. Han famlar, och... han famlar i blindom. Han famlar i blindom och no. han visste att du hade fel och att... att ja, han, trodde, han trodde att jag hade fel. Och han trodde att du var... Precis. Mm. Han drevs av den övertygelsen. Det mm. eh, är fruktansvärt. Men det här betyder alltså att det är tusentals barn som har misshandlats i Sverige och det är dessutom då en, en ofantligt stor kostnad för alla som är inblandade och även advokater och andra som har tjänat pengar på det här. Vilka skulle du säga nu idag är ansvariga för att reda upp det här? Om det nu ligger hundra barn i samma stund som vi pratar, eller kanske ännu fler, och, och utsätts för den här tortyren. Mm. Vem är och vilka ansvarar för att reda upp det? Ja, alltså Rent formellt sett så är det, är det ju Socialstyrelsen. De måste genast gå ut med reviderade riktlinjer om det här. Va? Och eh, Situationen är ju oerhört komplex. Så vad ska man göra just nu? Och Mitt bästa råd, jag måste inse min egen begränsning också. Jag vet ju inte riktigt vad man... Vad som är optimalt att göra. Man, måste, man kan väl bestämma att vi måste besluta oss för att göra det som är bäst för barnen. Och jag tror kanske ska man, även om det är gravt och ty som pågår just nu, alltså, eh, så måste man ju... Eh, ja, jag skulle vilja bara omhämtet ta alla barnen nu. Det är vad jag skulle vilja. Va? Men det är ju orealistiskt och vi, vi lever ju i en verklighet som är komplicerad. Men en sak som man absolut bör göra det är att Socialstyrelsen kopplar in internationella experter. Jag har Socialstyrelsen för två år sedan om tre namn som de kan koppla in som jag känner. Dels är det är du professor Feldman som var med i tidiga intervjuer du gjorde. Du klippte in det från USA i Alabama. Han är världsberömd. Eh, han är kanske den främste på de här medicinska by-proxy-övergreppen. Eh, jag känner honom ganska väl över mail, vi har talat över eh, telefon. Han är känd från lärar King Show, CNN och New York Times etc. Han, han är alltså en stor auktoritet i USA inom psykiatrin. Eh, han har sagt att detta är med by-proxy-övergrepp, detta är svår övergrepp på barn. Sen kan man koppla in professor Brian Lask från England som är en erkänd auktoritet på barndepressioner som till mig har skrivit att det är med längre in proxy på alla barn, mer eller mindre. Han säger då inte som ett par väldigt duktiga, modiga barnpsykiatriker säger idag som vågar träda fram. Jag beundrar faktiskt de här barnpsykiatrikerna, de pratar nu om kanske 10% är misshandlade men jag menar, jag måste vara tydlig, det är alla, alla barn Kanske enstaka undantag och det här undantaget som kanske är ett Autistiskt barn Från Azerbaijan eller någon annanstans Det är faktiskt också med om det sätts i den här asylsituationen Så jag tycker man måste säga eh, verkligheten som den Jag måste var, stå på med här va Min bedömning Andra få andra bedömningar Det är det att alla barn är utsatta för det här mm. eh, Så då bör man koppla in dessa experterna Socialstyrelsen bör lyssna på dem och sen måste man ha någon form av sanningskommission i riksdagen. Det här får inte så att säga bara passera förbi som ett vardagsärende. Mm. Och man måste få någon form av åtgärdsmodell inom landstingen så snart som möjligt hur man ska hantera detta. Och då får man utgå från att Socialstyrelsen tillsammans med sina tjänstemän efter att ha lyssnat på de här tre internationella experterna, Lask Feldman och, J och Libow, att de fattar de optimala besluten för de här stackars barnens skull. Mm. Eh, det är ju också så här att eh... De här barnen har ju blivit utsatta för övergrepp. De har svikits av medicinsk, den medicinska expertisen eller psykiatriska expertisen. De har svikits av samhället och socialstyrelsen. Och de har utnyttjats av advokater och andra. Kommer de kunna kräva skadestånd? Ja, det hoppas jag verkligen. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swish-nummer är 123-535-8692. Jag hoppas verkligen att vi får en situation där samtliga barn som utsatts för det här vidriga, att de får ett rimligt skadestånd. Kan läkarna som har deltagit i det här ställas till svars? Det är en bra fråga. Rent... Juridiskt så kan de det, va? Eh, därför att om de har medverkat i de här övergreppen så, så kan de självklart göra det. Och man kan visa att de har uppvisat eh, brottslig försumlighet. Eh, eh, det är komplicerat. Jag har faktiskt skrivit en artikel på min blogg där jag rekommenderar att eh, eller där jag formulerar att man måste få en ny lagstiftning som skyddar läkare, som skyddar barnläkarna. Därför att barnläkarna luras in i detta. De tvingas mer eller mindre in i detta. För att, som sagt Föräldrarna kommer med barnet till dem och de måste ta en ställning. och Barnet är kommenderat att vara tyst och inte säga något. Så barnläkarna står ju bara där och om du då har advokaten och andra som skriker på det att barnet har inte ätit på och druckit på två dygn så måste du sätta en sån, och är väl sån den satt, eller du måste inte, men att säga nej i ett sånt läge det blir kaos på mottagning. Mm. Därför att föräldrarna vet ju också det att det här chaos-parametern eh, om vi kan kalla det så va Eh, att eh, Om det blir tillräckligt eh, mycket eh, kaos och man skriker tillräckligt högt så, så, så måste det hanteras på något sätt och då ger nog många barnläkare efter. Mm. Och sätter sånden. Och det där är säkert väl känt. Jag vet ju att vissa föräldrar har åkt runt i Sverige har jag hört. För på vissa kliniker har de fått så starkt motstånd så de inte har fått något sådant. Då åker de bara vidare till, till nästa som ja, där ja. de får det som de vill. Ja, ja det står till läkartidningen mm. om det. Så att... Eh, eh, jag menar att på lång sikt så är det här en lagstiftningsfråga. Vi måste få en lagstiftning som skyddar barnläkare speciellt. Och också läkare såklart är siktsläkare. Men läkare måste skyddas för att om en läkare upptäcker efter fem konsultationer att det här är ju rena rama rappakalljan som föräldrarna försöker slå mig. Jag har gjort fel. Jag har satt en sån. Barnet har gått ner fem kilo. Alla prover är normala men jag ser att barnet svälter. Jag måste ta bort sånden. Och om då barnläkaren gör det, då kanske föräldrarna säger, Va? Varför tar du bort sonden? Ja, mm. då kanske läkaren säger, jag tror att vi är ute på fel väg. Har du gjort fel? Mm. Då ska vi anmäla dig. Har du som läkare gjort fel? Vi var ju desperata, vårt barn åt inte. Och du är doktor, du ska kunna detta berätta, berätta. Så det, det kan vara så utstuderat som... Ja, du... ja, ja absolut. Mm. Det för att det, det, det som är då en följd av det här, att det här systemet, att om barnet blir sjukt så får hela familjen uppehållstillstånd mm. och de gör mm. olika vinningar och det är ju det här som de här nu vuxna barnen berättar om, hur de mm. ställer upp för familjen och så. Vi har skapat ett system som gör att det här lönar sig. Mm. Och sen dessutom har vi läkare som Eh, som helt enkelt luras in och när de väl har lurats in så mm. kan de inte vända om. Precis. Och på något sätt så är det kanske så med hela den här läkarkompetensen, inklusive socialstyrelsen, att de har lurats in i det här och hållit på med det så länge så mm. skulle de erkänna det. Mm. Så det, det blir en fruktansvärd eh, skuld. Va? Ja, alltså det blir väldigt eh, märklig hantering va? Och, eh, <hör> Men du, får, får jag gå tillbaka till, mm. till det här med, med medierna? Du pekar på medierna och det är medierna, det vill säga SVT med Gellert Thomas i spetsen som har drivit på det här. Mm. Hade de inte agerat så här skulle det här då blivit på det här sättet eller skulle den mm. utredning som du var med i mm. kunnat avstyra det hela? Ja det hade det kunnat. Eh, om inte Gellert Thomas, Sveriges Television och Sveriges Radio hade tryckt eh, dit alla med anklagelser om främlingsfientlighet så vad som hade skett är sannolikt det efter det att min artikel kom då, jag ska bara visa, om jag får visa artikeln, den här artikeln var ju det som eh, den artikeln som kom i dagens medicin som jag skrev, då jag föreslår den nya diagnosen. Här tar jag upp med Langrenberg proxy, alltså tvångssimulering. Här talar jag om tvångsimulering som är en diagnos som professor Feldman och andra auktoriteter internationellt tror att det är frågan om. Och det här var 2006. 2006 i januari. Och vad hände då? Det här gick ju då, fick jag höra som en jordbävning genom barnläkarföreningen och läkartidningen. Så va? För i det här, i min artikel, så låg ett angrepp på de barnläkare som hade drivit att det här är en sjukdom. Det fanns ju de barnläkare som var väldigt aktivistiska. Jag vill inte nämna något namn nu för jag vill vara någorlunda kollegial i all den här röran. Va. Men det var ett antal barnläkare som nu har gjort rätt rätt. Mm. Som har varit var väldigt aggressiva att barnen måste få asyl och detta är en sjukdom. Och eh, när jag då sa att det här är misshandel, det med lingering by proxy, det är en väldigt eh, för, eh, märklig form av medicinsk misshandel. Där man felbehandlar barnen så att barnen blir sjuka av felbehandling. När jag sa detta så, så upphörde faktiskt den apatiska epidemin i Sverige. Under en period? Ja, det, det finns statistik. Det gick ner till noll. Men du får för, mm. ändå bara fråga dig. Eh, alltså, du går ut och, mm. och du lyckas få stopp på epidemin mm, ja. genom att ge, eh, komma diagnose. med din ko, eh, korrekta diagnos och psykiatriska kompetens. Mm. Men det som händer då det är alltså att SVT och Gellert Thomas, mm. de mot, motargumenterar Fick du, fick du komma fram i den diskussionen? Mm. I SVT. Nej, inte alls. Så du som, som kunnig på området får inte komma fram, mm. men en okunnig journalist han får behärska hela scenen. Precis. Jag blev helt, så att säga, desavouerad av uppdrag, uppdrag och, granskning. och till åtlöje inför hela svenska folket. Så här driver medierna sin agenda. Och det, det är omöjligt att inte göra en parallell till dagens diskussion om klimatet. Mm. Där kunniga personer överhuvudtaget aldrig får framträda. Mm. Ja, och istället så är det då helt okunniga aktivister och journalister som mm. bara mm. får äga hela scenen. Just det. Och vad som hände då? När jag var så att säga utmanövrerad de tvingade till och med... Jag tror att... Eller jag vet att det var... Personer från SVT och SR, vad jag förstår vad Gedert Thomas också är, som tvingade Svenska dagbladet och även dagens medicin att ta bort de här artiklarna från nätet. Så de blev borttagna efter något år. De togs bort. Och de slog bakom det var alltså SVT. Ja, vad jag förstår, vad jag har hört, så var det ja. Gedert Thomas och en grupp från SVT som var uppe, bland annat, vad jag vet säkert var att de var uppe på Svenska dagbladet och tvingade Svenska dagbladet att ta bort artiklarna där jag nämndes. Så de, om du slutpekar en skyldig här så är det Gellert Thomas och de ansvariga personer på SVT som bär huvudansvaret? No, alltså jag, jag vet att det var en grupp uppe från SVT och SF. Jag, jag, jag vet... tänker på hela det här förloppet. Ja, alltså det, det, de det är de som har skildrat mig som på ett oerhört negativt sätt. Va? De har framställt mig som att jag vill barnen illa när jag utav hela mitt kristna hjärta vill barnen gott. Och det här har ju gjort att inga andra kompetenser har vågat ställa upp. Nej just det. Eller? För att eftersom jag var då den mest kompetente då va, som pekade på den här korrekta diagnosen. Eh, så i och med att jag blev desavuerad på det sättet som jag blev så var det inga andra som vågade stå upp för den diagnostiken. Så ett det borde ju, jag vet inte om det är möjligt men egentligen så är det alltså SVT som bär huvudskulden som du säger. Ja, alltså det gör jag för att den här rapporteringen den tystade även Karolinska institutets forskning. Så att eh, din fråga eh, tidigare för några minuter sedan det var det vad som skulle ha skett om de inte hade lagt sig Om SVT och eh, SR hade hållit sina tassar borta så hade sannolikt den här därför vad som hände när jag kom med min artikel. då var det att barnläkarna fick stöd att föräldrarna ligger bakom detta, att detta är sannolikt en by-proxy-situation. Eh, Och man talar faktiskt om by proxy som en situation som barnet kommer i. Mm. Det är alltså inte en sjukdom by proxy utan barnet försetts i en by-proxy-situation där symptomen helt och hållet beror på vad föräldrarna kommenterar mm. barnet till och vad, vad föräldrarna eller vuxna gör med barnet. Va? Så Vad som hade skett är sannolikt att vi hade kunnat få bra forskning på Karolinska institutet. Man hade kunnat fördjupa sig i, i de här byproxy övergreppen. Sverige hade kunnat bidra väldigt mycket för barn världen över att, eh, att, så att säga, hjälpa till att bygga upp den här nya terminologin, därför att eh, den här forskningen på eh, inducerade övergrepp hos barn, den har börjat. Det är en ny forskningsfront inom psykiatrin och medicinen. Mm. Så, vi, så Sveriges, eh, Sveriges medicinska etablissemang hade i en normal situation Kunna konstatera, här har vi haft en stor epidemi av Induced illness, fabricerad illness eh, i, hos barn, som man säger på engelska och med Lingumar proxy på amerikanska och engelska. Nu ska vi göra bra forskning på detta och se. Hur barnläkare kan få stötta, och kanske behöver, kanske behöver vi en ny lagstiftning. Mm. Det hade kunnat ske om inte Sveriges illusion, uppdrag granskning, som gäller Thomas alltså och Sveriges radio, hade gått in och sagt att vi kan detta mm. och de trampade på alla som hade kompetens. Mm. Och det, alltså, det här är ju en fråga vi måste ställa oss när. Ett media då som SVT missbrukar sin ställning så fullständigt så man tystar experterna och man släpper fram okunniga personer som i det här fallet kan ha skadat tusentals barn. Hur ska vi hur, hur ska vi alltså mm. någonstans måste ju rättvisa utkrävas så och, mm. och skyldiga personer måste ställas till ansvar. Vi hinner inte lösa det här nu men mm. Mm. att SVT bär ett tungt ansvar. Frågan är om vad är det utgivares ansvar för en så vilseledande och felaktig information. Ja precis. Det är solklart. Jag har bett många gånger Sveriges och Sveriges radio. Jag har skickat hundratals e-mail till dem. Jag skickade så många mejl till dem. Så jag måste få säga det att jag blev faktiskt hotad med sex års fängelse. Jag har e-mailet här, men vi tar inte upp det nu. Men, av SVT? Av SVT, av deras säkerhetstjänst. Eh, därför att de skrev att jag skickar så många mejl till dem. Och jag hade inte skickat hade aldrig använt en svordom, hade aldrig använt ett könsord. Jag hade aldrig kopplat ihop ordet idiot med någon enskild journalist. Men däremot så som låga på mina knän och bad, så instruktionen: Ni måste släppa fram mig. Och strunta i mig. Ta med i alla fall Brian Läsk och professor Feldman. Ni behöver inte nämna mig i min mm. namn, sa jag. Utan ta med den här internationella expertisen som säger att det är svåra övergrepp på barn. trolla bort mig. Jag har inget behov av att få någon berömmelse. Se till att ni får slut på misshandeln. Inget svar, inget Nej. svar. Så jag skickade brev på brev på brev på brev och Men du, sen blev jag hotad med fängelse. Vi, vi konstaterar att det här är 15 år sedan i stort sett sen det började. Snart är det 15 år sedan. Och du har, eh, du har satsat mycket tid på att uppmärksamma det här och nu så tack vare då att, att några av de här personerna har trätt fram så, så är diskussionen igång. Mm. Men... Hur har du, jag måste fråga dig, hur då har du klarat att stå ut med den här, ja, alla attacker som du har fått? Ja, alltså, det är väl egentligen två saker va. Dels min kristna tro va, att jag som en herre bär ett kors. Och jag menar att, att om inte jag som är stor, stark läkare med bra pension, om inte jag orkar bära det här va, då vill inte jag kalla mig en kristen, utan det måste jag göra. Men sen en annan sak också: det är att jag är erfaren psykiater och jag är tämligen orienterad inom psykoanalys. Så jag, jag har studerat Carl Gustav Jungs teorier mycket. Va? Och jag har eh, faktiskt varit ganska medveten om att eh, Jung talar om den primitiva delen av personligheten som skuggan. I chatten på tyska, alltså shadow på engelska. Och det finns mycket kraft i den här eh, gestalten, den primitiva personligheten. Så jag har ju faktiskt släppt fram den då och då när jag har skrivit mina e-mail och sagt till journalisterna att nu får ni verkligen skärpa er, va? Så här kan ni inte hålla på. Är, är ni fegisar? Var, varför får inte jag komma fram? Jag, jag tog ledigt från jobbet för att ställa upp på intervju med er. Jag fick löneavdrag för tre timmars intervju med, med Gelder Thomas. Eller det tog mig tre timmar på eftermiddagen att åka dit. Eh, så det kostar mig pengar att vara med på en intervju för att hjälpa barn. Och ni felciterar mig. Det är jävligt. Alltså, det, det är så att Och jag har, jag har släppt fram det. Va? Jag har släppt fram en indignation. Jag har ringt journalisterna och lite på dem lagom. Jag har skrivit en massa mail Några har väl varit lite obalanserade. Men det har ju faktiskt varit avsiktligt. Mm. För att jag har faktiskt tänkt så här att jag måste på ett eller annat sätt få profil va, så att de ser att jag finns. och Om jag bara skriver snälla byråkratiska brev, vänligen ger mig tillfälle till att framträda. Det gjorde jag i de första åren. De första åren var jag väldigt vänlig till Sveriges Illusion och Sveriges Radio. Då var jag sådär ordnad och sansad tycker jag, men kanske inte efter några... jag Men du mig höjde ton. tonläget så ja, småningom? Ja efter några månader så blev jag väl lite sur va, hur, hur, hur kan det fortsätta men sen höjde jag tonläget va. Mm. Och sen blev det, det här att eh, ungefär det här primitiva, att de har varit så onda mot barnen va. Och inte bara eh, mot barnen då, va, eh, också varit destruktiva för barnläkare och, och för mig va. Så att jag har pucklat på dem verbalt och det är jag mm. glad för. Och det tror jag vi kan vara allihopa för att det visar att det är åtminstone någon som har reagerat. Och skulle det vara så att det bland er som ser det här finns någon som har varit med om den här situationen och som har utsatts för det här och vill berätta om det i en intervju så är det varmt välkommet. Tack för att du ville berätta om den här saken. Tack att jag fick tillfälle. Som framgick av programmet så är det magasinet Filter som har fått den här diskussionen att komma igång igen. Där man har intervjuat två barn före detta barn som idag är vuxna. Det här är sin tur att diskussioner i olika medier, bland annat i TV4, Expressen, Aftonbladet och Gellert Han får naturligtvis fortsätta föra sin talan på Dagens Nyheters debattsida. Men ingenstans får Thomas Jackson framträda den person som har kunskap i ämnet och som har under 15 års tid påtalat denna katastrof. En orsak till det här är ju att Thomas Jackson hela tiden framhåller mediernas skuld i den här frågan. En sak som man naturligtvis helst vill sopa under mattan. Vi ska avsluta med att höra vad Annait säger på sin Facebook-sida till Gellert Thomas. Gellert Thomas, jag kommer inte in på din sida längre efter att jag lade en kommentar. Jag har lagt två kommentarer på din sida och du väljer att blocka mig. Alltså jag förstår inte, istället för att be om ursäkt, istället för att komma till mig som en vuxen människa och be om ursäkt, inte för att din ursäkt skulle ändra någonting. Men jag tror på en andra chans hos människor. Istället, du, du blockar mig. Du blockar mig så jag inte kan komma in på din sida. Alltså du är en skam för det svenska folket, Hej då. Du bidrar enklast genom Swish.